Запахи. У моєму спортзалі висить табличка «Зона вільна від запахів». Я подумав про це, і так, парфуми в спортзалі можуть бути дивними, як запах бекону, що готується, коли намагаєшся заснути вночі. А потім минулого тижня з'явився молодий чоловік, який відвідує тренажерний зал, і поки він йшов по залі, у всіх загорілися очі і роздулися ніздрі. Це було не тому, що він був у якомусь сенці гарячим, це тому, що на ньому був чоловічий спрей для тіла. Він пах наполовину промисловістю, наполовину ультрадешевим милом. І якби він носив щось ще, він нагадував би пікпена з мультфільму «Чарлі Браун», що йшов життям зі своєю власною атмосферою навкруг себе. На щастя, співробітники мого спортзалу безстрашні і накинулися на цього хлопця як яструби. Найближчим часом він більше не носитиме цей аромат. Цей інцидент нагадав мені слова мого друга вчителя. Найгірше, що сталося з освітою з 1960-х років, це запровадження та широке поширення спреїв для тіла серед підлітків чоловічої статі. Вони думають, що це робить їх даром божим для жінок, і поняття не мають, наскільки це погано. Вони більше не приймають дідуш після спортзалу через страх перед збочинцями, тому вони приходять у клас і це як перцевий балончик в обличчя. До того ж, спрей спалахує, і його можна перетворити на паяльну лампу за допомогою запальнички Бік. Ідеальне маркетингове рішення. Якось у серпні, десь наприкінці 80-х, я повернувся до свого багатоквартирного будинку після двотижневої відсутності, і запах у вестибюлю був не схожий ні на що, що я коли-небудь відчував. Найближчим був випадок, коли Щур застряг і помер у мотелі з тарганами у моїй ванні кімнаті в Гонолулу. Немов змішали блювоту та лайно і... Ух, це було приголомшливо. Ви, звичайно, мабуть, здогадалися, що це було. 1 серпня, заплативши орендну плату, орендар помер. Я повернувся 27 серпня. Моя квартира була в іншому крилі, тому я не відчував запаху навколо себе на повну силу. Але я міг чути, як підрядники ріжуть і ламають кожну поверхню в потерпілої квартирі. І квартирі під нею все протекло, щоб усе це прибрати і спалити. Запах проник навіть на стільці із пластику форміка. А наступного ранку у вестибюлю пахло цукерками і корицею. Хм, так, цукерки з корицею. Виявляється, запах – це носій, і на кожний запах існує антизапах, а антизапах людської смерті – це штучна кориця. Щодня ви дізнаєтесь щось нове, і це те, що ви дізнались сьогодні. Кілька років тому я був у Каліфорнії, коли малетьон розпорошували з повітря, щоб зупинити поширення шкідників, які називаються середземноморськими плодовими мухами. Судячи з політичного шуму, що оточував цю подію, можна було подумати, що на місто скидають плутоній, але розпилення продовжувалося. Якось удень день я знаходився майже прямо під розпилювачем і подумав про себе. Що ж, це цікаво. Сьогодні я дізнаюся, як пахне малатіон. І я дізнався, він пахне так само, як і дитячий майданчик, на якому я провів 8 років, від дитячого садка до сьомого класу. Я думаю, у кожного є кілька незвичайних запахів, які повертають щасливі часи та місця. Під час моєї першої поїздки в Японію в моєму готелі використовувався промисловий засіб для чищення, що пахне штучними персиками. Приблизно раз на рік я відчуваю його запах у несподіваному місці, наприклад, у європейському аеропорту чи торговельному центрі у Сполучених Штатах. І я знову опиняюся у Токіо до того, як там лопнула фінансова бульбашка. Мені хотілося б, щоб вони зробили одеколон з таким запахом. Я б користувався їм щодня. Я намагаюся користуватися Саваш від Крістіан Діор, але співробітники служби огляду в аеропортах постійно конфіскують його, тому що я завжди забуваю та кладу його в ручну поклажу. Є ще запахи, які хотілося б розлити по пляшках. Свіжозаточені олівці, пакетик цукерок на геловін, вихлопні гази автомобілів 60-х років, коли в них додавали свинець, свіжочищений мандарин. Запах, за яким я не сумую, елітні журнали 90-х років, наповнені парфумерними картками, які можна подряпати та понюхати, та жартую. Мій друг працював консультантом у компанії American Flavors and Fragrances, і він розповів мені, що причина, через яку в супермаркетах є пекарні, полягає в тому, що запах хліба це єдиний запах більш за будь який інший, який змушує людей купувати більше їжі, ніж вони вирішили купити. Самі пекарні втрачають гроші. Так само, хтось казав мені, що єдина причина, через яку дизайнери від високої моди займаються модою, це підтримувати здоров'я бренду та продавати його аромати, що є фінансовою основою більшості будинків моди. Насправді, в наш час досить рідко можна зустріти людей, які використовують багато парфумів або одеколонів. Я думаю, це як куріння. Ти робиш це, і неважливо, як це виглядає. Але я думаю, що насправді використовувати занадто багато ароматів – це свого роду сміливість. «Привіт! Я збираюся колонізувати простір навколо себе своїм Жаном Пату, Халстоном, чим завгодно. І якщо ти заперечуєш, це означає, що ти просто намагаєшся повторно колонізувати простір, який я щойно колонізував. А це, по суті, формула війни. Давай, спробуй!» «А який запах найкращий?» Згідно з опитуванням, це ванільний запах пластилину плейдог. Запах, про який у більшості людей пов'язані сильні на 100% щасливі спогади. Було б чудово, якби ви змогли подряпати та понюхати цю книгу та відчути запах пластилину Play -Doh. Кава та сигарети Я не пам'ятаю, як почав пити каву. Ага, саме так. У старшій школі я працював на заправці Шеврон, і у підсопці у нас була ця видна рущина кава під назвою Point, якої я ніколи раніше не бачив, за винятком кількох телевізійних рекламних роликів, в яких Лорен Бекол, яка напевно відчувала нестачу грошей, його рекламувала. Це назавжди спалило мої смакові рецептори до кави і позбавило мене чутливості до всіх нюансів кави на все життя. Я почав курити приблизно в той же час тиск однолітків, але не зрозуміти мене неправильно, це мені сподобалося. Якщо не помиляюся, я кинув палити на Геловіна 88-го року, але я все ще вважаю себе курцем, І іноді, чомусь найкращі в холодні, ясні, безвітряні дні, в чиємусь потоці пасивного куріння на вулиці я повною мірою відчуваю ті самі хімічні речовини щастя 17 років, знову і знову. Я сумую за курінням та розмовами по телефону, але я більше не розмовляю по телефону, ніхто не розмовляє, так що це спірне питання. Цікаво, як це курити при використанні інтернету. Мабуть, це свято. Повільність і навігластво деяких співробітників Starbucks зводять мене з розуму. Я хочу зварену каву. Ось два долари, тож давай, наливай цю чортову каву. Starbucks потрібна експрес-смуга. Чи рахували вони колись, скільки клієнтів йде, бо не хочуть чекати 10 хвилин за безглоздими людьми, які замовляють складні, марні напої? Я думаю, вони, мабуть, монетизували якийсь алгоритм, який прирівнює марні складні напої та їхній безлузди час приготування та людей, які просто хочуть кави. І я знаю, який бік переможе. Влітку деякі гості залишалися в моєму будинку, і я старався бути ідеальним господарем і запитав, чи можу принести їм сигарет. Я пішов у місцеву продуктову крамницю, і після того, як мене зганьбили через гучномовець, співробітник підійшов до спеціальної зони поруч із купою дров, відчинив чорні двері і дав мені коробку з фотографією хворих легенів. З вас 50 доларів, чи якась інша шалена ціна. Якоїсь миті треба зрозуміти, що для курців все вже вирішено наперед. Я не впевнений, що ці попереджувальні написи зроблять куріння хоча б на одну сходинку менш бажаною. Секс і смерть – найглибша емоційна пара, яка є у нас як у виду. Можливо, ці фотографії хворих легень у якомусь брудному, збоченому, дуже людському значенні круті. Я не повинен цього говорити, але курити справді круто. Це факт, і ваше небажання повірити в це, можливо, є останньою перешкодою між тим, де ви зараз, та повноцінним дорослим. Якось я працював з дівчиною на ім'я Анна Марія, яка мала алергію на всі хімічні речовини, що закінчуються на аїн тобто на бензокаїн, новокаїн і кокаїн. Це завжди здавалося найсексуальнішою алергією з усіх можливих, як алергія на блискучі дискошари, або на оргії, де всі жінки мають завите волосся, а хлопці – зодіакальні медальйони. Куріння у Франції – це справжнє відкриття. Здається, що всі рішення приймаються курцями під час перекурів. Я думаю, що у Франції куріння є соціальним фільтром, і якщо ти не куриш, то зможеш піднятися лише на дві сходинки вище, але ніколи не потрапиш на вершину. Дуже сильним спогадом про Францю для мене є перебування в квартирах людей, де я слухав музику Карла Бруні, та грався з мисочками з керамічним соняшниковим насінням від Айвейвея, викраденими з турбінного залу Тейт в м'язмах сигаретного диму. Французька співачка італійського походження, колишня модель, дружина колишнього президента Франції Ніколя Сарказі. Айвейвей, китайський представник сучасного мистецтва, художник, скульптор, фотограф та громадський активіст. Куріння в приміщенні це як слухати контрабандні платівки Бітлз у Києві 1965 року. Це відчуття крадіжки. Коли Неспресо завоювала планету три роки тому. Торгова марка Неспресо є операційним підрозділом групи Нестле. Машини Неспресо варять еспресою каво з кавових капсул. Одного ранку я прокинувся, а в кожному готелі, куди я заходив, чарівним чином стояли кавомашини Неспресо. Капсули виглядають так спокусливо і понаркоманський, як можна встояти. За ту саму кількість електроенергії, що витрачається на виробництво алюмінію для одної капсули, можна було б забезпечити паливом за міський будинок протягом тижня. Через тисячу років ми озратимемося на сьогоднішній день як на епоху марнотратства металів, але наші нащадки ніколи не пізнають радості від чашки кави, приготовленої за індивідуальним замовленням, за якою не треба стояти в якійсь безлуздій черзі в Старбакс. У Китаї всі курять, і це дуже сумно. У них має бути девіз «Китай – країна, де повітря курить за вас». Мій учитель фізкультури в сьомому класі казав нам, що якщо ти кидаєш курити, то твоєму організму потрібно сім років, щоб повністю відмовитися від куріння. Тож, на мій погляд, я не міг вийти з-під контролю сигарет до геловіна 95-го року. З тих пір єдиною річницею, яка дійсно реєструється в моєму мозку, є геловін кожні сім років. 2002-2009 і цей рік для мене важливий – 2016-й. Я поставив у рамку останню сигарету, яку викурив. Я знав, що вона остання, коли курив її. Якщо в будинку колись станеться пожежа, це перша річ, яку я врятую. Публічні виступи Вперше я виступив публічно в березні 1991 року в мережевій книгарні на площі Коплів в Бостоні. Я не думав про цю подію заздалегідь, а потім раптом опинився в підсобці, оточений коробками та паперами, і мені сказали «Ви в ефірі через 30 секунд». «Ох», – подумав я. Я зазирнув у двері, побачив пристойний натовп, і мене осяяло одне з тих рідкісних прозрінь. «Ну, Дагі, ці люди просто припускають, що ти добре зробиш свою роботу, тож просто зроби все добре». Це було так просто, але це все, що мені чи ще комусь потрібно знати про публічні виступи, і це рятувало мене протягом 25 років. Люди зазвичай хочуть, щоб усі добре виступили на сцені, і вони справді цього хочуть. І в найгіршому випадку, згадайте, що якось сказав Стівен Спілберг. Люди готові висидіти 20 хвилин чого завгодно. Ще одна хороша порада – 200 людей, що сидять разом у кімнаті, насправді не 200 людей, які сидять разом у кімнаті. Це одна аудиторія, і вона матиме свою температуру і текстуру, і це також ваша аудиторія. Розмова на сцені – один з небагатьох моментів у вашому житті, коли ви контролюєте абсолютно все, і це може бути кайфом само по собі. Я пам'ятаю, що бачив в інтернеті, як Піт Таунсенд із Зеху кричав на когось із першого ряду, хто піднявся на сцену. Валий звідси, збирайся з моєї довбаної сцени!» Слова істини. Під час публічного виступу завжди щось іде не так раніше я майже завжди проводив виступи у книгарнях, де будь-якої миті можна було почути капучино автомати, акустичні системи, немовлят, що плачуть, вуличний рух, не працюючі мікрофони, список можна продовжувати. Це було хороше тренування, бо воно змусило мене думати на льоту. До речі, про муху одного разу я читав у Онтаріо, Канада у професійному театрі з бездоганною акустикою і подумав про себе. «Так, Дагі, ніщо не може піти не так у такому чарівному сценічному середовищі, як це. Першої ж хвилини на сцені мені на обличчя сіла муха, а потім ще одна. Я відмахнувся від них, і публіка захихотіла, не розуміючи, навіщо я це роблю. І по суті, мені довелося говорити 50 хвилин, а по мені повзали мухи. Ймовірно, це був найгірший виступ за всю історію. Але зачекайте, був ще один, ще гірший». Це було в Квебеку, і я зробив величезну роботу з підготовки правильної синхронізованої презентації, вже навіть не пам'ятаю про що. Але я пам'ятаю, як незадовго до початку заходу підключив свій ноутбук до аудіосистеми та спостерігав, як мій робочий стіл трясеться, а потім підсмажується. Вззд! І трекпад, і миша перестали працювати. Зал був переповнений, і необхідність виступати того дня відчувалася так, ніби я мав інсульт на публіці. Це була жахлива, жахлива подія, і я радий, що пройшов приблизно рік до появи смартфонів, інакше відеодокази моєї ганьби назавжди залишилися б у мережі. Однією з форм публічних виступів, що зазвичай не визначається такою, є викладання. У мене було кілька випадків викладання, і вони були гірші, ніж мухи, що повзуть по моєму обличчю. Не знаючи справа у мені чи в чомусь іншому, але виступати перед студентами коледжу – це все одне, що виступати перед натовпом роботів, які ухиляються від роботи, єдиною пристрастю яких, окрім виправдань, чому вони не виконали завдання, є очікування, готовність накинутися на найменше порушення правил користування комп'ютером. Ви не можете платити вчителям достатньо, щоб вони робили те, що вони роблять. Побувавши на їхньому місці, навіть ненадовго я став захисником освіти. Негайно подвоїти всі зарплати вчителів. Останніми роками з'явився тет, про який, здається, у кожного є своя теорія. Зазвичай це пов'язано з тим, як тет створює тиск на спікерів, щоб вони робили свої повідомлення не менш ніж трансформаційними, наполягаючи на тому, що передача мудрості вписується у 20-хвилинну систему доставки мемів тет. Спікери TED майже завжди приголомшливі, але цікаво, що вони могли б зробити, якби їм дали більше простору для дихання, більше часу на роздуми і без необхідності включати оргазм наприкінці виступу. Іноді, якщо вам ліньки, замість промови чи лекції ви можете влаштувати дискусію на сцені. Може здатися, що вам це зійде з рук, але це обхідний шлях, який також може призвести до катастрофи. Я на власному досвіді переконався, що не всім комфортно на сцені, і те, що мало бути 50-хвилинною прогулянкою, іноді перетворюється на 50-хвилинне катування, коли ви намагаєтеся мінімізувати чиюсь паралізуючу тривогу для вас, для них і для аудиторії. Що може бути гірше за це? Питання та відповіді. Чому ми все ще це робимо? Ух. Я сподіваюся, що інтернет якось вб'є питання та відповіді, але, мабуть, цього не станеться. Перше питання завжди легке. Друге – це загарбник заручників, який утримує аудиторію в полоні, викладаючи часто дратівливі точки зору. А третє питання – це терапевтичне питання, коли людина, яка питає, змушує 200 людей спостерігати за її недоліками. Загалом виступи мають тривати 45-50 хвилин без запитань і відповідей. І якщо надто багато людей починають кашляти на 35-40 хвилині, це природний знак, що настав час закінчувати. Це ваша аудиторія, але не надовго. Блискуче. Мій друг продає готелі в Каліфорнії. Якщо він повільно продає об'єкт, у нього є програма з трьох пунктів для прискорення продажу. По-перше, він оточує об'єкт суміші однорічних квітів. Найкраще підходять петуні у співвідношенні білі кольорові один до одного. Вони надають будинку вигляду, ніби в ньому живуть і його люблять. По-друге, він просить евакуатор привезти один чи два Ролс ройси це повністю зламані rolls ройси продані за кілька тисяч доларів лос-анджелеськими компаніями з прокату автомобілів. По суті, це оболонки, але якщо припаркувати його перед будинком, він стає нерухомістю і ціна на нього миттєво зростає. По-третє, він вигадує романи між кінозірками, які відбувалися в цьому будинку. Кімната є кімнатою, але не тоді, коли Грейс Келлі та Вільям Голден провели там тиждень у 1955 році. Це дивна риса у людей, але ми, здається, любимо уявляти собі привідів знаменитостей, які займаються сексом. Я пам'ятаю, як 21 лютого минулого року сидів у залі очікування аеропорту і дивився кадри CNN, на яких було видно, як палає 74-поверховий хмарочос факел у Дубаї. Шматки палаючих уламків з 50-го поверху летіли вниз і підпалювали інші поверхи. Як і більшість пожеж, палаючий факел привернув увагу телевізійників, і я пам'ятаю, як хлопець за столом позаду мене сказав, щоб ця штука знову виглядала як новенька, знадобиться щось більше, ніж просто мийка під тиском. Моє улюблене відео 1983 року було знято на пісню «Шайні Шайні» блискуче-блискуче, вже давно не існуючого гурту «Хайсі Фантайзі». Одна з її вокалісток, Кейт Гарнер, співала і танцювала у високотехнологічному вбранні у стилі Барбарелли. «Барбарелла» – науково-фантастичний фільм 1968 року, головна героїня якого відрізнялася відвертими нарядами. Відео є на YouTube, подивіться. У 1995 році я жив у Пало-Альто, і до мене прийшла фотографка, щоб зробити кілька знімків. І нею була Кейт Гарнер, що стало фанатським моментом для мене, але не для неї. Вона зайнялася фотографією, стала серйозною людиною і не хотіла обговорювати своє колишнє життя попзірки нової хвилі. На ній були окуляри, вона була одягнена і, я думаю, я розумів її точку зору. Але я все чекав того моменту, коли вона зніме окуляри, розпустить волосся і струсить ними. І в цей момент всі скажуть «Боже, Кейт Гарнер, ти прекрасна!» Мій друг займається вітринами для картір у Північній Америці. І він розповів мені цікавий факт. Якщо розмістити два або більше об'єктів у вітрині, люди завжди сприйматимуть об'єкт зліва як найцінніший, навіть якщо він таким не є. Я думав, що найціннішим буде сприйматися центральний об'єкт, але очевидно це не так. Якщо хтось і знає закони та правила розкоші та бажання, то це картія. Усі ці приклади об'єднують те, що в тій чи іншій формі вони допомагають нам розшифрувати поняття цінності та краси, які, здається, жорстко вмонтовані в нашу ДНК. Блискуче, це молодість. Блискуче – це родючість. Блискуче – це непідкупність. Блискуче пахне, як сало нового автомобіля. Блискуче – це 65 полів для гольфу в Palm спрінгс посеред найсильнішої за останнє століття посухи. Я люблю блискуче, тому що як тільки ти бачиш щось блискуче, ти знаєш, що поруч буде щось гниле або страшне, як японське поняття хоне і татамае, публічне обличчя і приватне обличчя. Мені не подобається, коли люди показують мені щось гниле, не даючи спочатку чогось блискучого, з чим можна було б порівняти. Це як люди, які грають музику, не навчившись її грати. У середині 80-х я навчався у японському інституті на гавайському острові Оаху, де температура повітря становила 75 градусів за Фаренгейтом, приблизно 24 градуси за Цельсієм. Там майже кожен день був легкий вітерець, але я був у легкій готичній фазі і разом з кількома місцевими жителями з такими ж поглядами ми були єдиними людьми на Гаваях, які носили чорні светри і проклинали сонце. Зле-зле сонце. У 2000 році я був в універмазі Деї в Токіо і мене осяяло прозріння у відділі миючих засобів. 50 марок відбілювачів, засобів для чищення унітазів і спреїв для вікон боролися за мою увагу. Але, звісно, всі вони нівелювали один одного, створюючи ефект оптичного поля. Відчуття відстояння в проході та поглинання цих яскравих японських рожевих, бірюзових, небесно-блакитних і червоних кольорів з їх галасливими катаканськими етикетками було схоже на переживання, яке можна відчути перед твором Олафура Еліассона. Катакана – японська складова абетка Кана. Її знаки походять від складових частин китайських іерогліфів. Сьогодні використовується переважно для запису запозичених слів європейського походження, іншомовних власних назв та термінів, еквіваленти яких відсутні у японській мові. Олафур Еліасон – данський скульптор ісландського походження. У своїх творах використовує переважно фізичні природні феномени, такі як світло, вода, рух та відзеркалення. Це виходило за рамки культури та ставало біологічним проектом. Аналогічно, 17-й прохід у моєму місцевому магазині Michael's Craft це відділ стрічок з полицями по обидва боки, заповненими блискучими кутушками зі стрічками. Підлога біла. Стояти там посеред проходу майже як дивитися на білі та кольорові петунії, посаджені разом у співвідношенні один до одного. Це змушує мене відчувати, що я залучений до якоїсь універсальної константи, як число Пі або число Авогадро. Так чи інакше, я купив близько сотні пляшок з японськими миючими засобами, приніс їх у готельний номер і змив їхній вміст в унітаз, що може викликати жах у більшості людей. Але, якщо подумати, все це все одно потрапить туди. І яка різниця, якщо до нього примішано трохи брудо від рук чи залишків соусу для спагетті? Це знімає вас з екологічного гачка, з моральної точки зору. Всі ці порожні пляшки я привіз додому, і вони стали на спеціальний стелаж, і з них вийшла інсталяція, яку я назвав «Токійська гавань». Дивитися на Токійську гавань – це спокушатися її цукерковою життєрадісністю, але раптом починаєш думати про те, що було всередині пляшок, і життєрадісність перетворюється на токсичність. У 2011 році в Японії стався землетрус і цунамі Тохоку, Мільйони тонн сміття змило зі східного узбережжя Хонсю в Тихий океан, де через роки сміття почало виносити на віддалений пляж біля північного узбережжя Британської Колумбії. Північний край – найпівнічнішого острова групи островів Королеви Шарлоти, який тепер відомий у Британській Колумбії під назвою Хайда Гваї. Ця коса – єдине місце на Землі, куди я приїжджаю щороку, щоб перезарядитися і втекти від технологій та гуманігізованого часу, а тепер вона стала і досі залишається кладовищем для пластикових японських виробів. Протягом останніх двохлітніх місяців мої тихі усамітнення перетворилися на місії з прибирання сміття. В один з перших днів я знайшов бірюзову рожеву пляшку з-під японського мийчого засобу, і мій розум був приголомшений. Я відчув себе лиходієм в екологічній народній касті про небезпеку взаємодії зі спокусливим блиском. Мистецький світ здебільшого недовірливо ставиться до блискучих речей і на певному рівні навіть боїться їх, але якщо витонченість це здатність усміхнутися своєму екзистенційному розпачу, то страх глянцевого блиску це, власне, страх того, що поверхня і є змістом. Страх блиску це страх того, що поверхня дорівнює глибині, що банальність дорівнює красі що блискучі об'єкти є лише минущою конкретизацією економіки образів і доказом того, що Воргл був правий. Факт, який, здається, досі викликає обурення у дивовижній кількості теоретиків. Страх перед блиском пояснює, чому так багато сучасного мистецтва виглядає саме як сучасне мистецтво. Є мистецтво для арт-ярмарок, яке дуже блискуче. Його, зневажливо, називають лайностракцією – крепстрекшн. І воно виглядає так, ніби все це могла зробити одна людина під впливом дуже хороших наркотиків. А потім є сусідня альтернативна арт-ярмарка, де не знайти близьку, і де більшість творів мистецтва також виглядають так, ніби їх зробила одна людина, хоча й та, хто змінює наркотики кожні два тижні. У певному сенсі існування арт-ярмарок та їх незалежних аналогів антиярмарок, здається, є результатом холодного протистояння між художниками, дилерами та установами. Недовіра на всіх фронтах. Усі хочуть відвідати вечірку іншої людини, і часто так і роблять, але ніхто не почувається комфортно, куди б не пішов. Всі вимотані та втомлені, і в них таке відчуття, ніби вони щойно пройшли 10 миль через шум та шик казино. Всім просто хочеться повернутися в готель, поспати та позбавити свій мозок близько. Але натомість вони освіжаються і йдуть пити коктейлі. А наступного дня вони роблять це знову. Чи купуєте ви м'яті бляшанки з їжею? Чи купуєте ви овочі та фрукти, які клювали птахи? Чи купуєте ви неякісні продукти, які не виглядають як глянцева картинка? І як ви ставитеся до прострочених молочних продуктів? Чи відчуваєте себе незручно, купуючи мистецтво у дилера? Чи простір хоча б не прагне якогось рівня нейтральності Нью-Йорка? Чи не бентежить вас, коли ви потрапляєте із зовнішнього світу в галерею, де внутрішній настрій порожній і білий, аж до відчуття космічної безлюдності? Ви коли-небудь купували дизайнерський одяг, який, як ви думали, був справжнім, але виявився підробкою? Чи намагалися ви коли-небудь видати підробку за справжню річ? Ви колекціонуєте мистецтво? Творите мистецтво? Чи відчуваєте ви себе спритним стороннім спостерігачем, який може виносити судження про все? Якщо так, чи пригнічує вас те, що ви не берете участі в самій грі? Ви мінімаліст? ви пишаєтеся простим життям. Мінімалісти насправді є екстремальними накопичувачами. Вони накопичують простір і такі ж дивні, як і люди з сімома кімнатами, заповненими газетами, мертвими кішками та коробками від маргарину. Ви захоплюєтеся модою. Мода та світ мистецтва завжди співіснували. Модні меми просто швидші, і ви можете створювати фігуративні роботи, не захищаючись від мистецтвознавця найвищого рівня, який живе у вас в голові і судить все суворо і часто. Хто цей мистецтвознавець, який мешкає у вас в голові? Звідки він, чи вона з'явився? Чи його тон незмінно насмішкуватий і уїдливий? Чи передає він вам свої упередження до такої міри, що ви більше не довіряєте власним судженням? Чому цей тон завжди гнівний? Чому його думка відображає думку когось на покоління старше вас? З ким, чесно кажучи, ви насправді не згодні більшу частину часу? Чи можете ви позбутися внутрішнього мистецтвознавця, який живе у вас в голові? Це було б звільненням, але чи не дестабілізувало б це вас? Чи зуміли б ви все ще обговорювати мистецтво, не виглядаючи при цьому як провінціал? Але тоді, можливо, використання власного голосу замість голосу внутрішнього професора змусило б вас звучати автентично, а не як ще одну людину зі світу мистецтва з таким самим внутрішнім професором найвищого рівня, що затьмарює і отрує ваші враження в естетичній сфері. Чи вважаєте ви, що швидка оцінка та прагнення догодити вашому внутрішньому професору найвищого рівня означають, що ви ігноруєте чи відкидаєте речі, які насправді можуть бути цікавими? Краще бути обережним чи помилятися? Чи іноді ви бачите, як люди говорять і розумієте, що це навіть не вони самі говорять, що вони просто передають слова свого внутрішнього професора? Чи це активує вашого власного внутрішнього професора? Ви вказуєте на це цим людям. Ні, не вказуйте. Ніхто ніколи не вказує. Тому переважно нічого не змінюється. Слухати двох людей, які передають слова своїх внутрішніх професорів, справді нудно. У головах вони отримують оцінку 5 з плюсом, за неіснуюче есе, Це передбачувано до неможливості. Тим часом, хто носить таці з напоями та закусками? Хто на задньому дворі завантажує вантажівки і виносить сміття? От ті охоронці, вони, мабуть, збожеволіли б від нудьги. Боже, яка ж це жахлива робота. Принаймні, це благословення, що вони не мають внутрішнього професора найвищого рівня у голові. Це було б найгіршим з усього – перебувати навколо цього по вісім годин на день. Невпинно, нескінченно програючи той самий монолог знову і знову у своїй голові. Я втік би і приєднався до іділ, якби мені довелося цим заробляти на життя. Іділ У іділ є виробничі цінності. Вони ведуть першу в історії війну, в якій люди дивляться і кажуть – Вау, я думаю, вони використовують Final Cut Pro, а не просто Final Cut. І уявіть, що в'язня, якого збираються обезголовити, змушують читати стелесофлера. Це професійні постпродакшн цінності, і їхня зброя і їхній вебсайт теж, дійсно чітко та чисто, блискуче. Нотатки про стосунки у 21 столітті Дуже важко уявити, що можна зателефонувати комусь і сказати «Привіт, приходь до мене додому, сядемо поруч на стільці і будемо разом сидіти в інтернеті». Вихід в інтернет – це, по суті, самотнє дійство, але він сприяє створенню груп. Минулого року на конференції про міста я познайомився з хлопцем з Google, який запитав мене, що я знаю про Форт Макмюрий в провінції Альберта. Я розповів йому, що це нафтовидобувний комплекс посеред північних канадських прерій, і через це він має найбільш непропорційну чоловічу демографію усіх міст Північної Америки. Його населення становить близько 50 тисяч. Я запитав його, чому він запитує, і він відповів. Тому що тут найвищий показник потокового відео на душу населення серед усіх міст Північної Америки. Підморгує мені. Я думаю, що завдяки інтернету гетеросексуальні люди зараз займаються сексом стільки ж, скільки завжди займалися геї. На обличчях людей, які отримують надто багато сексу через онлайн-знайомства, я бачу дивний вираз обличчя. Стривайте, невже це є найкраще, що можна отримати? У старому шоу Мері Тайлер Мур Лугрант запитав Мері, скільки разів жінка може бути з хлопцем, перш ніж вона стане такою дівчиною, на що Мері дуже ретельно обміркувала і відповіла 6. Американська акторка, комедіантка, співачка і продюсерка. Лу Грант – вигаданий персонаж, якого грає Ед Аснер у двох серіалах CBS. Деякі психологи дійшли висновку, що більшість людей закохується п'ять або шість разів, і як тільки вони їх вичерпують – це все. У новому інформаційному світі ці рази вичерпуються дуже швидко. Питання. Скільки разів людина може закохуватися? Відповідь. Мабуть, якщо в середньому, то 2,5 рази. Чоловіки трохи більше схильні вірити в третє кохання, ніж жінки. Люди з порноіндустрії з'ясували, що магічна ціна для людей, які підписуються на порносайти, становить 29 доларів 95 центів. Як тільки ви перетинаєте цю межу, потенційні клієнти відступають. Це називається порностіна, і вона здається непроникною, константою, закладеною в нас природою, як інстинкт тахів робити гнізда або молекулярна маса цинку. Я пам'ятаю тридцятирічного латиноамериканця в дев'яностих роках, який видавав себе за гарячого латиноамериканського підлітка у флоридській середній школі, і провів там півтора року, перш ніж хтось дізнався. Думаю, він навіть віддрощував щетину і ходив на батьківські збори як власний батько. Я думаю, що в певному сенсі ми всі стали латиноамериканськими хлопцями середнього віку, які вдають із себе гарячих черлідерів, За винятком того, що ви, можливо, не видаєте себе за черлідера, а вдаєте себе здоровеного ковбоя чи когось іншого, ким ви би хотіли бути для людини на іншому кінці дроту, яка не має можливості це спростувати. Іноді люди дійсно спілкуються онлайн, але, звісно, живуть далеко одне від одного. Зрештою, один з них купує квиток на літак і летить через усю країну, щоб зустрітися з іншим. Якщо немає фізичної хімії, це призводить до однієї дуже гнітючої випивки та безлуздої розмови, перш ніж вони обидва підуть додому. Люди індустрії знайомств називають цих людей пасажирами наступних рейсів. Іноді люди справді спілкуються онлайн і за особистої зустрічі вони теж фізично спілкуються. Люди в індустрії знайомств називають їх бронювальники номерів. Я іноді дивуюся людям, які прокидаються і проводять майже весь день в інтернеті. Коли вони лягають спати вночі, у них майже не залишиться власних органічних спогадів. Якщо вони роблять це протягом тривалого часу, можна сказати, що їхній інтелект у справжньому сенсі штучний. А це означає, що сексуальне життя ще ніколи не було настільки штучним, як зараз. У наші дні люди, здається, більш розбірливі щодо тіл. Нові телекамери високої чіткості змінили погляди на тіла. Навіть слабкий шрам від прищів виглядає як Гранд Каньйон на екрані високої роздільної здатності. Агенти з телевізійного кастингу почали надавати перевагу акторам з ідеально гладкою шкірою. Це схоже на дерматологічний еквівалент запровадження звуку в кіно у 1927 році. Я не думаю, що постійне перебування людей у своїх пристроях є показником соціальної ізоляції. Якраз навпаки. На Мангеттені приблизно кожна третя людина на тротуарі користується пристроєм. Деякі люди кажуть, що це погано, тому що вони не в моменті. Але я думаю, що це навіть добре, тому що у вас є видимий доказ того, що люди потребують і хочуть бути з іншими людьми. Кілька тижнів тому я подивився фільм «У пошиках містера Гудбера». У ньому Річард Гір і Даян Кітон грали головні ролі. Це був Нью-Йорк 70-х років, і я був зляканий тим, наскільки низькотехнологічним був той час. Було схоже на те, що люди жили в погано обставлених печерах, з'єднаних наземними лініями зв'язку. Це було справжнім відкриттям. Як тільки ви звикаєте до певного рівня онлайн-зв'язку, ви просто не можете повернутися туди, де ви були раніше. Люди більше пов'язані між собою, ніж будь-коли раніше, за винятком того, що їх обманом змусили думати, що вони більш ізольовані, ніж будь-коли. Як таке могло статися? Що? Зачекай, про що ти мене питаєш? Чи я зараз у спідній білизні? Страх перед вікнами Кімберлі Келох була добре доглянутою 12-річною дівчинкою із забезпеченої родини, яка жила у хорошому передмісті гарного американського міста. Її батьки були щасливі, що вона ще не перетворилася на нахабну крадійку, що сидить на дієтах і піє якусь інші дівчата по сусідству. Вони вважали, що їм пощастило. Одного вечора Кімберлі дивилася з батьками фільм жахів про космічних прибульців, які вторглися в передмістя. Фільм був знятий у стилі сінема-веріте, тому натуралістична і провокаційна операторська робота зробила повсякденний світ більш напруженим та реальним, готовим вибухнути, як безхазяйний чорний нейлоновий рюкзак, кинутий на переповненому вокзалі. Сінема-веріте – буквально правдиве кіно. Термін, що позначає експериментальний напрямок, що спочатку сформувався в кінодокументалістиці Франції, пов'язаний з оновленням виразних та оповідальних можливостей кінематографа. В середині фільму жахів є сцена, де сім'я сидить у своєму будинку. Вони чують дивні звуки, тому ходять від вікна до вікна, намагаючись з'ясувати, що це за шум. Коли нічого не виявилося, вони на мить зупинилися перед вікном вітальні, милуючись полісадником. Раптом перед ними вистрибнуло величезне, злісне чудовисько щупальцями, іклами та масивним черепом і плюнула кров'ю, отрутою та частинами людських тіл на скло вікна. Кімберлі почала кричати і не могла зупинитися. Зрештою, її батькам довелося дати їй трохи валіуму, який вони відклали на майбутню відпустку, і все одно вона провела залишок вечора у своєму ліжку з щільно задирнутими шторами. Крізь стіни вона чула, як її батьки сваряться через те, чия ідея була дозволити 12-річній дівчинці подивитися фільм жахів із рейтингом R. Того вечора, перш ніж він пішов спати, батько Кімберлі підійшов подивитися, як у неї справи, і сказав Давай відкриємо штори і впустимо трохи свіжого повітря юналеді. Кімберлі знову злякалася. Її батькові знадобилося кілька хвилин, щоб встановити зв'язок між шторами, вікном і монстром, і на той час Кімберлі була так засмучена, що зрештою провела ніч в кімнаті своїх батьків із задирнутими жалюзі. Наступного ранку Кімберлі знову була в порядку, поки не згадала про монстра. Вона завмерла, зрозумівши, що вікна всюди і що монстр у будь-який момент може з'явитися у будь-якому з них. Вона змусила себе вийти з дому і сісти в шкільний автобус, і це було нормально, бо він рухався і був піднятий над землею, доки вона не зрозуміла, що на даху автобуса може бути інопланетянин. У школі вона провела день, намагаючись не дивитися у вікна класу. Наприкінці дня один із однокласників, Люк, сказав, Кімберлі, підійди сюди, я хочу тобі показати класний тест на зорове сприйняття. Що це означає? Це перевірка твоїх очей, щоб побачити, що ти помічаєш краще, рух або колір. Це весело. Кімберлі була рада, що їй є чим відволіктися від прибульців, і тому вона сіла поруч з люком. Він сказав, «Все, що тобі потрібно зробити, це дуже уважно вдивлятися в це зображення». На екрані була картинка нудної вітальні середнього класу. Нехай твої очі та тіло розслабляться, і тоді речі в кімнаті злегка зрушаться, або диван може трохи змінити колір. Зображення змінюватиметься дуже повільно. Скажи мені, які зміни ти помітила? Колір, форму, рух чи ще щось? Отже, Кімберлі сіла та дозволила своєму тілу розслабитися вперше після фільму «Жахів». Вона подивилася на фотографію та подумала, наскільки вона відповідає вітальній її власної родини. Вона уявила, як знаходиться в кімнаті і почувається в безпеці і щаслива. Як раптом зображення змінилося повнорозмірним обличчям вампіра, що кричить, зик вкапає капає кров, очі сповнені вбивчою, кровожерливою люті. Кімберлі зовсім збожеволіла і ніхто не знав, що робити. Нарешті, її вчитель та кілька старших учнів змогли відтягнути її до кабінету медсестри, де її змусили підписати кілька форм відмови та пред'явити докази повністю оплаченого та актуального медичного страхування її сім'ї, перш ніж їй дали велику та смачну порцію де лаудіда. Тим не менш, єдина причина, через яку Кімберлі трохи заспокоїлась, полягала в тому, що в кабінеті медсестри не було вікон, і вона відчувала себе там у певній безпеці. Але вона боялася того факту, що їй доведеться покинути палату, пройти коридорами з вікнами та вийти через двері в машину з вікнами. Її матір викликали. А потім у будинок, де було 27 вікон, а також один тимар і три вентиляційні отвори для сушарки і душевих у ванній кімнаті. Дорога додому була травматична. Опинившись у середині будинку, Кімбрель не змогла залишити матір ні на секунду. Тієї ночі її батьки намагалися заспокоїти її, але чим більше вони намагалися, тим більше вона турбувалася. У другій годині ночі їй дали 8 мг валіуму, які залишалися, і вирішили подивитися, чи стане краще вранці. Не стало. Все стало набагато гірше. Похмілля від валіуму посилило роботу кожного нейрону у мозку їхньої доньки. Кімберлі стукаючи зубами, пробралася в шафу для білизни і зачинила двері. Нам треба відвести її до лікаря, сказав батько. Ти можеш взяти вихідний? Ні, сьогодні у нас щорічний розпродаж він небаго, з нагоди закінчення сезону, а ти не можеш взяти вихідний? Він небаго, дім на колесах. Добре, давай, гарбузику, сказав батько Кімберлі. Одягайся і підемо, подивимося, чи зможемо ми позбутися твоїх страхів. Вони поїхали в клініку з Кімберлі, яка скручилася на передньому пасажирському сидінні, і в клініці побачили доктора Мальборо, який швидко зрозумів проблему. «Заспокійливі не допоможуть», – сказав він. «Ніщо не допоможе. Виникла жахлива фобія, яка залишиться на все життя. Єдине, на що ми можемо сподіватися, це на те, що з часом страх зменшиться і стане керованим». Зазвичай період відновлення молодих людей, травмованих не тим фільмом у невідповідний час, становить шість тижнів, але наслідки зберігаються назавжди. «Який же ти шарлатан?» – сказав батько Кімберлі. «Слідкуйте за язиком, містере Келох, на все добре!» Розгніваний батько Кімберлі відвів дочку до іншого лікаря, який, як він чув, виписував рецепти на все, що завгодно. Наступного місяця Кімберлі провела у Оксамитовому тумані, Потім рецепт закінчився, і коли її батьки пішли продовжувати його, вони дізналися, що лікар, який виписував таблетки, втік до Флориди, щоб уникнути численних звинувачень у недбалості. Решта лікарів у місті були не на чергуванні і дивилися гольф-марафони по телевізору. Кімберлі, яка не отримувала заспокійливого, повністю прийшла до тями. Вона знову була в жаху від цього світу. Але поки Кімберлі була в тумані, весна перетворилася на літо. У матері Кімберлі виникла ідея. Чому в тобі не поспати на вулиці, на лужку? Там немає вікон. Вона мала рацію. Тієї ночі Кімберлі спала в саду за будинком, на півдорозі між будинком та парканом. Ну, Енштейн, сказав батько матері, радий бачити, що щось працює. Вона не може жити на заспокійливих вічно. Завдяки огляду на 360 градусів Кімберлі швидко заснула. Наступного ранку вона різко прокинулася, сповнена страху, потім зрозуміла, де знаходиться, і розслабилася. Так тривало цілий місяць, протягом якого вона залишалася на вулиці, заходячи всередину лише у разі нагальної потреби. Погода була гарною і життя також. Одного ранку вона прокинулася і побачила двох чоловіків, одягнених як політики, що йшли під навісом для машини. Вони підійшли до бічних дверей і подзвонили у двері. Мати Кімберлі впустила їх додому. Якомога тихіше, Кімберлі підкралася до будинку. Вона пробиралася від вікна до вікна, заглядаючи всередину, і при цьому виявила, що з вікнами все гаразд, якщо ти знаходишся зовні і заглядаєш всередину. Нарешті вона підійшла до вікна вітальні. Вона зазирнула і побачила своїх батьків, що стояли на колінах перед чоловіками, голови яких відкривалися, наче кришки консервних бляшанок. З'явилися щупальця, як у медузи, і обвилися навколо черепів її батьків. Через 30 секунд щупальця відступили і повернулися назад в голови чоловіків, і голови закрилися. Істоти витягли з кишень собачі повідці, які прив'язали до батьків Кімберлі, а потім вивели їх через вхідні двері вниз по під'їзній доріжці і на дорогу, де інші прибульці були зайняті облавою на сусідів. Можна було б побажати, щоб Кімберлі зробила хоробрий вчинок, дістала з батькової жухляди заряджений кольт і спробувала врятувати своїх батьків. Або ж можна було б побажати, щоб Кімберлі побігла за батьками, марно намагаючись їх врятувати і в процесі стала домашнім улюбленцем. Але замість цього Кімберлі подивилася на батьківський дім, який тепер належав їй. Вона увійшла у вхідні двері, відчинила всі вікна, впустила свіже повітря і заспівала. Прибульці прилетіли, а тепер вони пішли Потім вона оглянула порожній будинок. І все це тепер моє, моє, моє, моє. Вона пішла на кухню, знайшла пляшку засобів для чищення скла в індекс і пішла з кімнати до кімнати, витираючи всі вікна одне за одним.